Її очі. Я не міг у них дивитися. Вони сказали мені більше, аніж слова Малюченка і його людей. Більше за всі слова, які вона могла б мені сказати. Щось в цій історії не те, не так. Щось тут є невідоме і страшне. Що саме? Я поки що не знав, але і щербини немає. Не на добро це все. Ой, не на добро. Я знову зітхнув і сказав собі «ні».